Castelul. Pista 10. Capitolul al cincelea. 1. Spre propria lui mirare, convorbirea cu primarul nu-l îngrijora. Încerca să-și explice acest lucru prin aceea că, după experiența sa de până acum, contactul oficial cu autoritățile comitatului fusese foarte simplu. Aceasta se datora, pe de-o parte, faptului că, privitor la tratarea treburilor legate de el, se stabilise pe odată pentru totdeauna un anumit principiu, aparent foarte favorabil pentru el, pe de altă parte, se datora coordonării demne de admirație a diverselor servicii, o coordonare despre care se bănuia că e perfectă, îndeosebi acolo unde nu părea să existe. Gândindu-se la aceste lucruri, ca înclina uneori să-și considere situația ca satisfăcătoare, deși de fiecare dată, după astfel de accese de tihnă, se grăbea să-și spună că tocmai în ele zăcea primejdia. Contactul direct cu autoritățile nu era într-adevăr prea dificil, pentru că autoritățile, oricât ar fi fost de bine organizate, aveau de apărat de fiecare dată niște lucruri îndepărtate și invizibile în numele unor domni îndepărtați și invizibili, pe când ca lupta pentru ceva foarte apropiat și viu, pentru sine însuși și în plus, cel puțin la început de tot, din propria lui pornire, Căcii era cel care ataca și nu lupta numai de unul singur pentru sine însuși. Mai luptau pentru el în mod evident și alte forțe pe care nu le cunoștea, dar în existența cărora putea crede, judecând după măsurile luate de autorități. Dar arătându-se din capul locului binevoitoare în lucruri neînsemnate, despre altele nu fusese vorba până acum, autoritățile îi răpeau putința de a obține mici victorii ușoare și odată cu această putință, satisfacția corespunzătoare, precum și sentimentul bine întemeiat, izvorât din această satisfacție că putea fi sigur de sine în luptele viitoare mai mari. Lăsându-l în schimb să se strecoare pe unde voia, e adevărat că doar între limitele satului îl răsfățau și îl moleșau, în genere eliminau cu totul lupta pentru a o strămuta în schimb în viața extraoficială cu totul de nepătruns, confuză și stranie. În felul acesta se putea întâmpla, dacă nu stătea mereu de veche, ca într-o bună zi, în pofida amabilității autorităților și a împlinirii perfecte a tuturor obligațiunilor sale exagerat de ușoare, să se lase înșelat de favorurile aparente de care se bucura și să se poarte atât de imprudent în viața lui particulară, încât să se prăbușească, iar autoritățile rămânând și mai departe blânde, amabile, să fie nevoite să intervină aproape fără voia lor, dar în numele unei dispoziții oficiale necunoscute de el, pentru ca să l îndepărteze din cale. Și în ce consta de fapt aici acea viață particulară? Nicăieri ca nu mai văzuse o asemenea împletire între slujbă și viață. Erau atât de strâns legate între ele, încât uneori dădeau impresia că și-au schimbat rolurile. Ce reprezenta de pildă acea putere, până acum doar formală, pe care o exercita Clam asupra serviciului lui K, în comparație cu puterea pe care Clam o avea efectiv asupra dormitorului lui K. Așa se făcea că o oarecare ușurătate în maniera de a proceda, o anumită destindere era la locul ei numai în relațiile directe cu autoritățile, iar încolo se impunea o prudență mereu vie, o privire circumspectă în toate direcțiile înainte de a face un pas. Ideea sa despre autoritățile locale îi fu confirmată lui ca, în primul rând, de vizita sa la primar. Acesta, un om prietenos, grăsuliu, complet ras, era bolnav. Suferea tocmai de un atac de gută și îl primi pe ca întins în pat. Iată-l va să zică pe domnul arpentor al nostru," zise primarul dânsă se ridice, dar nu reuși și se aruncă înapoi pe perne, arătând spre picioare cu un gest de scuză. O femeie tăcută, părând aproape o umbră în semi odăiței, cu ferestre mici și pe deasupra cu perdelele trase, îi aduse lui ca un scaun și îl puse lângă pat. Luați loc, luați loc, domnule Arpentor," zise primarul, și spuneți ce doriți." Ca îi citi scrisoarea lui Clam și adăugă câteva comentarii. Din nou resimți extraordinara ușurință a contactului cu autoritățile. Ele luau asupra lor orice povară, Puteai să le încredințezi orice, tu însuți rămâneai neatins și liber." Același lucru părea să-l simtă în felul lui și primarul, care se tot întorcea neliniștit, de pe o parte pe alta. În cele din urmă zise, Domnule Arpentor, cum ați putut să vă dați seama? Știam despre toate astea. Motivele pentru care n-am întreprins încă nimic sunt întâia boală a mea și apoi faptul că n-ați venit atâta vreme." Începusem să cred că ați renunțat." Acum însă, că ați avut amabilitatea să-mi faceți o vizită, trebuie să vă spun firește tot adevărul care e neplăcut. Ați fost angajat ca arpentor cum spuneți, dar din păcate, noi nu avem nevoie de arpentor. În zadar am căutat să-ți încredințăm o treabă oricât de măruntă. Hotarele micilor noastre proprietăți sunt trasate. Totul este înregistrat cum trebuie. Schimbări de proprietari se ivez foarte rar, iar micile conflicte de hotărnicie le rezolvăm noi înșine. La cine ar servi deci un alpentor? Ca era pătruns de convingerea că, fără a fi să se gândească acum anume la asta, se așteptase la o comunicare de acest gen. Și de aceea a în stare să răspundă îndată. Asta mă surprinde foarte, îmi răstoarnă toate socoterile. Îmi rămâne doar să sper că e o neînțelegere la mijloc. Din păcate nu, zise primarul. E așa cum vă spun. Dar cum e posibil așa ceva? strigă ca. Doar n-am întreprins călătoria asta nesfârșită ca să mă trimiteți înapoi. Asta, zise primarul, e o altă chestiune în care nu decid eu. În schimb, pot să vă explic cum a fost posibilă neînțelegerea. Într-o administrație atât de vastă ca cea a comitatului, se poate întâmpla uneori ca o secție să ordune una, iar o altă secție alta, una nu știe de cealaltă. Controlul organelor superioare se exercită cu extremă precizie, e adevărat. Dar e în firea lucrurilor să se efectueze cu întârziere. Așa se face că se pot ivi mici încurcături. Firește, e vorba de fiecare dată doar de mărunțișuri neimportante, cum e de pildă cazul dumneavoastră. În lucrurile mari, nu am cunoștință despre vreo greșeală care să se fi făcut, dar și mărunțișurile sunt uneori destul de neplăcute. Acum, în ce privește cazul dumneavoastră, vreau să vă spun deschis cum s-au petrecut lucrurile fără să pretin că e un secret de serviciu. Sunt prea puțin funcționat din fire ca să fac așa. Sunt și rămân țăran. Odată de mult, pe când eram primar abia de câteva luni, a venit o dispoziție, nu mai știu din partea cărei secții, prin care mi se comunica în felul atât de categoric, propriu domnilor de colo, cum că e vorba să fie chemat un arpentor, iar comuna e însărcinată să pregătească toate planurile și însemnările necesare pentru munca lui. Această dispoziție nu putea să vă privească firește pe dumneavoastră, căci asta s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Și nu mi-aș fi adus aminte de toate astea dacă n-aș fi bolnav și stând așa în pat, n-aș avea timp berechet să mă gândesc la fel de fel de lucruri și la cele ridicol de nensemnate. Miții," zise întrerupându-se brusc, către femeia care tot mai umbla tiptil prin cameră, trebăluind fără rost. Uită-te te, -te rogându-l apul acela." Poate găsești ordinul. Știți, explică întorcându-se spre ca, e din vremea începuturilor mele, pe când mai păstram toate scritele. Femeia se grăbi să deschidă dulapul. Ca și primarul, o urmăreau cu privirea. Dulapul era tixit de hâptii. Când se deschise ușa, două pachete mari de documente făcute sul și legate la oaltă, așa cum se leagă surcelele, se rostogoliră pe podea. Femeia se risperiată la o parte. Jos, trebuie să fie jos, zise primarul, dându-și din pat poruncile. Ascultătoare, femeia scoase totul din dulap, luând actele în brațe și aruncându-le pe jos, ca să ajungă la cele așezate în fund. Hârtiile ajunseră să acopere jumătate din dușumea o S-a lucrat mult, zise primarul dând din cap, și asta e doar o mică parte. Grosul l-a păstrat în șură, iar cea mai mare parte de fapt s-a pierdut. Cine să fie în stare să le pună bine pe toate? Dar în șură mai sunt foarte multe. Ai să poți găsi ordinul, se adresă din nou femeii, să cauți un document în care cuvântul arpentor e subliniat cu albastru. E prea întuneric aici, zise femeia, mă duc să aduc o lumânare. Și ieși din odaie pășind peste hâptii. Nevastă-mea, zise primarul, îmi e de mare ajutor în munca asta grea de birou, de care trebuie să mă achit totuși mai mult prin picături. Mai am cei drept încă un sprijin pentru lucrările de birou în persoana învățătorului, dar e totuși peste putință să le termini, mereu mai rămân hârtine rezolvate. Pe acelea le păstrez colo, în dulapul acela, zise arătând spre un alt dulap. Și sporez peste poate, mai ales când sunt bolnav, ca acum, zise și să lăsă pe spate obosit, dar și plin de semeție. Femeia se întoarce cu o lumânare și, îngenunchind în fața dulapului, începu iar să caute ordinul. N-aș putea să o ajut pe soția dumneavoastră? Întrebă ca. Primarul plătină din cap râzând. Cum v-am mai spus, nu am secrete de serviciu față de dumneavoastră, dar nu vă las să căutați singur în acte. Nu pot merge totuși atât de departe. Se răsă liniște în daie, nu se auzea decât foșnetul hârtii primarul poate că a țipise chiar. O ușoară bătaie la ușe îl făcu pe casă să se întoarcă. Erau, bineînțeles, secundanții. Oricum, ca reușise să-i mai muștruluiască puțin. Nu se repeziră numai decât în o daie, ci șoptiră prin ușa întredeschisă. Mi-e frig afară. Cine-i? întrebă primarul speriat, ca din somn. Sunt numai secundanții mei, zise ca. Nu știu unde să-i pun să mă aștepte. Afară e prea frig, iar aici ne stânjenesc. Pe mine nu mă stânjenesc, zise prietenos primarul. Lăsați-i să intre. De altfel îi știu, sunt cunoștințe vechi. Pe mine însă mă supără, zise ca sincer și plimbându-și privirea de la secundanți la primar, apoi iar înapoi la secundanți, găsi că toți trei aveau același zâmbet. Dar dacă tot ați venit, zise apoi într-o doară, stați aici și o ajutați pe doamna primărea să caute un document, pe care cuvântul arpentor e subliniat cu creion albastru. Primarul nu ridică nicio obiecție. Secundanților le este permis ceea ce nu era permis lui ca. Se șire pe zilă îndată la grămada de hârtii, dar mai mult le răscoleau decât căutau prin ele. Și de câte ori unul din ei se străduia să-și labisească abisească ce scria pe o hârtie, celălalt i-o smulgea din mână. În schimb, femeia stătea în genunchi, în fața dulapului gol, nu părea să mai caute. În orice caz, lumânarea, plasată la o distanță destul de mare de ea, nu era de niciun ajutor. Secundanții, zise primarul cu un zâmbet satisfăcut, de parcă totul ar fi pornit de la dispoziții luate de el însuși, fără ca cineva să fie în stare să o bănuiască măcar, vă incomodează, vă să zică, și totuși sunt proprii dumneavoastră secundanți. Nu, zise K, rece, abia aici s-au oproșit pe lângă mine. Cum s-au oproșit? zise primarul. Vreți să spuneți că v-au fost repartizați? Mă rog, mi-au fost repartizați, zise ca, dar tot așa de bine ar fi putut să împice din lună, Atât de nechipzuită a fost această repartizare. Aici nimic nu se întâmplă nechipzuit, în zise primarul. Și uitând chiar de durerile din picioare, se așeză în capul oaselor. Nimic se miră ca. Și cum stă chestiunea cu numirea mea? Și chemarea dumneavoastră a fost bine a în zise primarul. Au intervenit doar niște împrejurări secundare, creând confuzie. Cum am să vă dovedesc cu ajutorul actelor? Actele nu se vor mai găsi, în zise ca. Nu se vor mai găsi? repetă primarul. Miții, caută-te rog mai repede. Dar pot să vă spun povestea și fără acte. La aceea de care vă vorbeam, am rămas mulțumit și comunicând că n-am nevoie de aventor. Răspunsul nostru n-a parvenit însă pe semne la secția de la care a pornit dispoziția, să-i zicem A, ci a nimerit din greșeală la altă secție, B. Secția A a rămas, deci, fără răspuns, dar, din păcate, nici secția B n-a primit răspunsul nostru întreg. Fie că hârtia din dosar a rămas la noi, fie că s-a pierdut pe drum. Dar nu la secția însăși, pentru asta mă pun chezaș. În orice caz, nici la secția B n-a sosit decât un dosar gol, pe care nu era consemnat decât atât, că actul din el, care din păcate lipsea, trata despre angajarea unui arpentor. Între timp, secția A era în așteptarea răspunsului nostru, de fapt, poseda însemnările în legătură cu această chestiune, dar așa cum se întâmplă bineînțeles adesea, cum e normal să se întâmple, cu toată conștiinciozitatea în rezolvarea chestiunilor, referentul s-a vizuit pe răspunsul pe care îl va primi de la noi, urmând ca după aceea să cheme un alt pentor, sau să continue, după cum va fi cazul, corespondența cu noi în această chestiune. Prin urmare, a neglijat însemnările păstrate și, cu timpul, a uitat de toată treaba asta. Iar la secția B, dosarul gol a ajuns în mâinile unui referent vestit pentru conștiinciozitatea sa. Îl cheamă Sordini, e italian și chiar și mie, care sunt un inițiat, îmi este cu neputință să înțeleg de ce un om cu asemenea capacități cale lui este lăsat în postul acela aproape subaltern. Acest Sordini firește că ne-a trimis înapoi dosarul gol spre completare. Dar între timp, trecusele multe luni de la acea prima adresă a secției A, dacă nu ani, lucru ușor de înțeles, căci dacă o adresă merge pe calea ei, așa cum se întâmplă de regulă, sosește la secția respectivă cel mult într-o zi și se rezolvă chiar în aceeași zi, dar dacă a apucat pe un drum greșit și dată fiind excelența organizării, trebuie să caute drumul greșit de-a dreptul cu râpnă, altfel nu găsește, atunci, atunci, bineînțeles, durează mult. Când am primit deci nota lui Sordini, nu ne mai aminteam chestiunea decât vag de tot. Eram doi pe atunci care făceam toată treaba. Miții și cu mine. Învățătorul nu ne fusese încă repartizat. Păstram copii numai după hâtiile ce priveau lucrurile cele mai importante, și n-am putut răspunde decât foarte neprecis, spunând că nu avem cunoștință despre o astfel de convocare și că nu avem nevoie de alpentor. Dar, aici primarul își întrerupse relatarea. Ca și cum, povestind cu atâta zel, ar fi mers prea departe sau ca și cum ar fi găsit că s-ar putea să fi mers prea departe. Nu vă plictisește povestea asta? Nu, zise ca, Mă distrează. La care primarul obiectă. Nu vă povestesc ca să vă distrez. Mă distrează, zise ca, Numai întrucât îmi permite să pătrund cu privirea în încălceala ridicolă care, în anumite împrejurări, decide de existența unui om. N-ați pătruns-o încă cu nicio privire zise graf primarul și pot să vă povestesc în continuare răspunsul nostru nu era firește de natură să satisfacă pe un sordini îl admir pe acest om, deși pentru mine dânsul însemna un chin e foarte bănuitor față de oricine chiar dacă de pildă a avut nenumărate prilejuri, să se convingă că cineva e demn de încredere îl bănuiește totuși de fiecare dată din nou, ca și cum nu l-ar cunoaște deloc, sau, mai exact ca și cum l-ar ști lichea Găsesc că așa e just. Un funcționar trebuie să procedeze așa. Din păcate, în ce mă privește, nu mă lasă firea să urmeze acest principiu. Vedeți doar cum vă dezvălui totul dumneavoastră, unui străin. Pur și simplu nu pot altfel. Sordini, în schimb, a intrat la bănuială numai decât, când a văzut răspunsul nostru. A urmat apoi o vastă corespondență. Sordini ne-a întrebat ce mi-a venit așa din senin să susțin că nu trebuie chemat niciun arpentor. Eu i-am răspuns, cu ajutorul memoriei excelente a lui Miții, că inițiativa a pornit chiar din birouri. Uitasem cu desăvârșire, bineînțeles, că era vorba de o altă secție, la care Sordini a întrebat de ce amintesc abia acum această adresă oficială, iar eu i-am răspuns, fiindcă abia acum mi-am adus aminte de ea. Sordini găsea că e foarte ciudat, iar eu nu e ciudat deloc, atunci când o chestiune se tărăgănează de atâta vreme. Sordini, E totuși ciudat că cea adresa de care mi-am adus aminte nu există. Eu, firește că nu există, din moment ce întregul document s-a pierdut. Sordini, ar trebui totuși să existe însemnări privitoare la acea prima adresă, dar nici acestea nu se găsesc. Aici m-am împotmolit, căci nu îndrăzneam să susțin și nici măcar să cred că în secția lui Sordini s-ar fi comis o eroare. Poate că dumneavoastră, domnule Arpentor, îi reproșați în gând lui Sordini că n-a seama de cele susținute de mine, măcar atât cât să se intereseze la alte secții cum stau lucrurile. Dar tocmai asta ar fi fost o greșeală. Nu vreau ca omul acesta să fie învinuit de vreo greșeală, nici măcar în închipuirea dumneavoastră. Este un principiu de lucru al autorităților să nu se ia în considerație de fel posibilitatea vreunei erori. Dată fiind excelenta organizarea întregului aparat, acest principiu e îndreptățit și e necesar dacă vrei să obții o maximă urgență a rezolvărilor. Așa că sordini nici nu avea dreptul să se intereseze la alte secții. De altfel, aceste secții nici nu i-ar fi răspuns, fiindcă ar fi observat numai decât că e vorba de o cercetare cu privire la posibilitatea unei erori. Permiteți-mi, domnule primar, să vă întrerup cu o întrebare, zise ca. Parcă ați pomenit mai înainte de un organ însărcinat cu controlul. Administrația asta, după cum mi-ați zugrăvit-o, e astfel, încât te apuca amețeala la gândul că ar putea lipsi controlul. Sunteți foarte sever, răspunse primarul, dar severitatea asta încă miită e zero în comparație cu severitatea pe care autoritățile o aplică față de ele însele. Numai cineva cu totul străin poate pune o asemenea întrebare. Dacă există organe de control? Nu există decât organe de control. Bineînțeles, nu sunt destinate să descopere erori în sensul grosolan al cuvântului căci erori nu se fac, și chiar dacă se întâmplă o eroare, ca în cazul dumneavoastră, cine are dreptul să susțină până la urmă că a fost într-adevăr o eroare? Asta ar fi ceva cu totul nou, exclamă ca. Pentru mine e ceva foarte vechi, zise primarul. Sunt și eu convins, aproape ca și dumneavoastră, că s-a strecurat o greșeală, iar sordinii s-a învolnăvit graf de disperare din pricina asta, și primele instanțe de control Cărora le datorăm descoperirea sursei erorii, recunosc și ele că este o eroare. Dar cine poate susține că instanțele de control de gradul 2 vor judeca la fel, și apoi și cele de gradul 3 și următoarele? Se prea poate, îi zise ca. Totuși, prefer să nu mă amestec în cumpănirea acestor posibilități. De altfel, aud acum pentru prima oară de aceste oficii de control, și firește că încă nu le pot înțelege. Cred însă că aici se impune o distinție între două lucruri, primul fiind ceea ce se petrece în interiorul birourilor și ceea ce apoi poate fi interpretat tot de către birouri, într-un fel sau altul, al doilea fiind persoana mea reală, eu care sunt în afara birourilor, dar amenințat să mi se aducă de ele un prejudiciu atât de absurd, încât nu pot crede încă în seriozitatea primejdiei. Cu privire la primul dintre aceste două lucruri distincte, E desigur valabil tot ce-mi spuneți dumneavoastră, domnule primar, într-o atât de uluitoare cunoștință de cauză. Dar apoi aș vrea să vă aud spunând un cuvânt și despre mine." O să trec eu pe urmă și la asta," zise primarul, dar nu m-ați putea înțelege, dacă nu v-aș da întâi, câteva lămuriri suplimentare." Chiar și pomenind numai de oficiile de control, m-am pripit. Revin, deci asupra divergențelor cu sordinii. Cum v-am spus, apărarea mea a slăbit cu timpul." Dar dacă sordinii are la mână fie și cel mai neînsernat avantaj asupra cuiva, a și învins. Căci din clipa aceea îi crește și mai mult atenția, energia, prezența de spirit și oferă un spectacol înfricoșător pentru cel atacat, dar splendid pentru dușmanii celui atacat. Numai fiindcă în alte cazuri mi-a fost dat să dobândesc această experiență, știu să vă relatez despre el așa cum o fac. De altfel n-am reușit niciodată să-l văd cu ochii mei nu poate coborâ niciodată până aici, e supraîncărcat de treburi. În odaia lui, așa cum mi au descris-o alții, toți pereții sunt acoperiți de coloane întregi făcute din teancuri de dosare, astea sunt numai dosarele pe care le are în lucru, și cum mereu se scot hârtii din dosare și se pun altele în loc, și cum totul se face în cea mai mare grabă, coloanele astea se prăbușesc mereu, așa că zgomotul continuu, repetat la scurte intervale, a devenit ceva caracteristic pentru o daia de lucru a lui Sordini. Ei da, Sordini e un muncitor calificat și acordă cazului celui mai mărunt tot atât atenție cât celui mai important. Cazul meu, domnule primar, în zise ca, îl treceți mereu printre cele mai mărunte și totuși a dat de lucru atâtor funcționari și chiar dacă a fost foarte nesemnat la început, a devenit datorită zelului unor funcționari, de felul domnului Sordini, un caz important. Din păcate, cu totul împotriva voinței mele, căci ambiția mea nu e deloc să văd ridicându-se și prăbușindu-se coloane întregi de dosare privitoare la cazul meu, ci să lucrez liniștit, ca un mic arpentor, la o mică masă de len. Nu, zise primarul, nu e un caz important. În privința asta n-aveți de ce vă plânge. Este unul din cazurile cele mai nensemnate dintre cele nensemnate. Volumul lucrărilor nu determină importanța cazului. Sunteți încă departe de a pricepe aparatul administrativ, dacă credeți așa ceva. Dar chiar dacă volumul lucrărilor ar fi decisiv, cazul dumneavoastră ar fi unul dintre cele mici. Cazurile obișnuite, adică cele fără așa zise erori, dau încă și mai mult de lucru. Firește și cu mai mult spor. De altfel, nu știți încă nimic despre munca propriu-zisă, pricinuită de cazul dumneavoastră. Despre asta vreau tocmai să vă vorbesc. Deci, deocamdată sordinii a încetat să recurgă la mine, dar funcționarii lui veneau mereu. Zilnic aveau loc la curtea domnească, interogatorii, consemnate în procese verbale, ale celor mai devază membrii ai comunei. Majoritatea țineau cu mine, numai câțiva începură să fie nedumeriți. Chestiunea măsurării pământurilor îl atinge de aproape pe orice țăran. Au intrat la bănuială că ar exista niște înțelegeri secrete și că se puneau la cale nedreptăți, și-au găsit un conducător și, din declarațiile lor, sordinii trebuia să ajungă la convingerea că dacă aș fi supus chestiunea sfatului comunal, nu toți ar fi fost împotriva chemării unui arpentor. În felul acesta, un lucru de la sine înțeles, anume că nu avem nevoie de arpentor, a fost transformat într-o chestiune cel puțin îndoielnică. În deosebi s-a remarcat atunci un oarecare Brunswick. Probabil că nu-l cunoașteți, poate că nu e un om rău, dar e un prost și un aiurit. E cumnat cu Laseman." Cu meșterul tăbăcar, întrebă K, și îl deschise apoi pe bărbosul pe care îl văzuse în casa lui Laseman. Da, el este," zise primarul. O cunoști și pe nevastă sa," zise ca mai mult la întâmplare. Se poate," zise primarul și amuții. E frumoasă," zise ca, dar cam palidă și bolnăvicioasă. O fi originară din castel?" Adăugă el pe jumătate întrebător. Primarul se uită la ceas, turnă o doctorie într-o lingură și o în grabă. Cunoașteți probabil doar mobilierul de birou din castel?" întrebă ca grosolan. Da," zise primarul cu un zâmbet ironic și totuși plin de gratitudine. Asta e doar cel mai important." Iar în ce privește pe Brunswick, dacă am putea să-l excludem din comună, am fi fericiți aproape toți și nu anumai puțin." Dar pe vremea aceea, Brunswick a ajuns să aibă oarecare influență. Nu s-ar putea spune că e orator, dar știe să facă gură și pentru unii asta e de ajuns. Așa s-a întâmplat că a fost silit să supun chestiunea sfatului comunal, de altfel a fost pentru moment singurul succes al lui Brunswick, fiindcă sfatul comunal, în marea lui majoritate, nu voia să știe de niciun alpentor. Asta s-a petrecut tot cu ani în urmă, dar de atunci încoace chestiunea n-a fost nici de cum dată uitării. În parte din pricina conștiinciozității lui Sordini, care a căutat să afle prin anchete din cele mai scrupuloase mobilurile atât ale majorității cât și ale opoziției, în parte din pricina prostiei și ambiției lui Brunswick, care are diverse relații personale cu autoritățile și le punea în mișcare cu greu. Mereu alte născociri ale fanteziei sale. În orice caz, Sordini nu s-a lăsat amăgit de Brunswick. Cum ar putea Brunswick să-l inducă în eroare pe Sordini? Dar tocmai ca să nu se lasă înșelat, avea nevoie de noi cercetări și, înainte de a fi încheiate, Brunswick născocea iarăși ceva nou. E într-adevăr foarte inventiv. Asta ține de prostia lui. Și acum am să aduc vorba despre o însușire deosebită a aparatului nostru administrativ. Preciziei cu care lucrează îi corespunde și o extremă susceptibilitate. Dacă o problemă a fost cumpănită prea multă vreme, se poate întâmpla, chiar dacă nu s-a încheiat cumpănirea ei, să se ivească deodată ca din senin, dintr-un loc neprevăzut și de nedescoperit nici ulterior, o hotărâre care tranșează chestiunea, deși de cele mai multe ori, în modul cel mai just, totuși oarecum arbitrar. E ca și cum aparatul administrativ n-ar fi suportat tensiunea, iritația produsă am de rândul de aceeași chestiune poate insignifiantă în sine, și ca și cum ar fi dat o hotărâre de la sine, fără ajutorul funcționarilor. Firește că nu s-a întâmplat nicio minune și desigur că un funcționar oarecare a procedat la rezolvare sau a dat o hotărâre nescrisă. Oricum, nu se poate stabili, cel puțin nu de aici, de la noi, dar nici chiar din oficiu, care dintre funcționari a dat decizia în acel caz și din ce motiv.